cititor de proză. I cel bătut în cuie de cositor. Era un țăran drept numer cu mijloc îngus, mustață retezată în foarfece și naționala arzându-i în colțul gurii. Ce chimiri mai avea! Unul din piele adevărată, cu sud cu fir din intestin de miel neînțărcat, dar cam scorojit, rost de sudoarea cu care plătise taxele școlilor înalte unde-și ținuse feciorii, Ajunși mai apoi domn între două. Bunicul făcuse mondialul sub comandă germană și în uniformă ungurească pe câmpurile de bătaie din Galicia și Tirol fără să crednească. Așa cum mai apoi, în plină colectivizare, se încăpățâna să rămână pe loc ca un stejar cu rădăcini răsucite în chiar pânza freatică pe când alții ca el dezertau din brazdă, dădeau iama în iurășul șantierelor naționale pentru un buletin de capitală raională. Bunicul Simion a continuat să altoiască butaș de viță de vie și nucii în Mejdia, unde habar nu avea că după moartea lui se va întemeia cel mai frumos cimitir din Ardeal. Avea obiceiul să-mi vorbească de la egal la egal, punându mi întrebări și așteptând răspuns clar de la mine, un copil care nu atinsesem încă înălțimea meștei cu creștetul împodobit de cosițe aurinic. Pe vremea aceea nu știam nimic despre creație, nici despre păcatul femeii din tâi expulzată de Dumnezeu pe pământ. Nu știam nimic despre nimic pe vremea aceea, zic, când bunicul îmi vorbea despre complexul Edith. Sigur, povestea lui era numai o reminescență din tragedia greacă, una cam vulgarizată, simplificată destul ca să o priceapă un copil, dar și Agnișnenii, vecina, o înguroică s care venea la noi, se așeza lângă mine pe prag și asculta plângând într-un într colț de vreo No, no, bunicul povestea, gesticula, ca și cum ne-ar fi declamat un text dramatic. Ducea firul narațiunii cu un tact, cu suspans chiar, în timp ce Agne și Neni se înneca în sughițuri, iar eu, înțând ca acolo aproape sugrumat de emoție, abia mai scăpa cât un și, și, cum au fost mai departe, bunicule? Nu reușeam niciodată să-i stric ritmul poveștii, care era cel al inimii, unul care făcea parte din tipicul lui metronomic, Ciclic ca ziua și noaptea, ca generațiile și ca anotimpurile. Pentru bunicul nu existau timp sau spații fără destinație precisă, nici filozofie pe care să nu o înțeleagă măcar o țară. El venea de undeva din de toate, și cred că de aceea se înțelegea cu noi fiecare, orică eram copii, ori oameni etate. Cunoștea secretele solomănarilor, pătratele lumii. Ne vorbea despre terâmuri nelucrate și altele înglodate în păcate de moarte. Ne vorbea fără spaimă și fără în cu convingerea că noi am fost aici din mereu și vom stăpâni întotdeauna pământul acesta. Ilustra fluierând sau doinind, Momentele peste care prefera să treacă cu tâlc, umblalin sau tropotin prin casă, după cum mi se păreau a fi mesenii și evenimentele cu importanță. Vorbea cu Dumnezeu însuși ca și cum s-ar fi referit la o rudă de sânge sau la cătanele însumane, românii cu care făcuse cei șapte ani de oaste trăiască la curtea austro-ungară se simțea. Era liber și sigur pe toate cele ale lumii văzute, dar mai ales cele nevăzute. Găsea soluții în situații limită, dar sfaturi potrivite de credeam că fără el nu ar fi putut conviețui în bună vecinătate atâtea nații câte erau adunate cu casele pălant în pălant pe ulița noastră. Când povestea despre Oedip, avea venele gâtului umplate, avea și degete puternice, de țăran, dar erau noduroase, deformate de munca grea și de reumatisme. Ele, degetele bunicului, nu tremurau nici când spărgeau piatră în cariera din deal, nici când țineau cu măreție regească cântarul cu păcatul Iocastei. Până în vremea aceea, eu nu văzusem prea multe filme pe ecran și, deși ciptisem câteva cărți bunicele, tot nu-mi puteam imagina cetatea Tebei decât așa, ca pe un sat ceva mai măricel, cu bordeie de robi în jurul pieței, prin care se preumblau domni și doamne, tot personaj a celor pe care eu le văzusem la târgul din Reghină orășelul cel mai apropiat de satul meu și care mi se părea a fi bogat ca un bazar fără de maci. Bunica era evlavioasă și supusă ca toate femeile din neamul ei, nu și-ar fi oprit omul din vorbă nici dacă i-ar fi luat casa fo. Se ruga numai cu ochii la crucifixul de pe perețele dat cu var, la lemnul afumat pe care al alcase cel turnat din aliași de cositor și arginturi, își săvârșea, sub privirile noastre cam nepăsătoare, e drept, supliciul. Ca om, el era sigur convins de talentul care îl chinuia pe bunicul, dar ca sfânt? Cred că se abținea, nu se prea amesteca, nu dea sfaturi din problemele pe care noi ne le puteam rezolva și singur. Iisus al casei ne privea doar, uneori cu blândețe, alteori fulgerându-le cu junghiuri în măsele sau coaste, am repejor pe moașa chiva, care ne trata după vârstă și caz, cu sau ventuze îmbibate cu suică. Iisus era între noi, la locul lui, pentru a ne privi cum păcătuim în și a ne ierta mai apoi cu o înțelegere aproape lumească, ieșindu și niciodată din fire. Uneori, credeam că trăgea cu urechea la ce se mai vorbea prin șoapte prin casă. Când ne certam din Mirce, era întotdeauna gata să sară din cuie, dar se abținea. Zâmbea trist și știam că trebuia să ne împăcăm, să ne iertăm între noi. Pentru că pe atunci eram singurul copil printre adulții familiei, pe mine mă moștrulia cel mai mult. Dam și ținea partea, nu mai știu care plicină de eram sau nu eram de vină. Nu doar eu, toți eram sau o făceam pe artiști din casa aceea numai că bunicul era șeful incontestabil. Nu, no, nu!" No, zicea. Și când ajungea acolo cu vorba, țăranul se ridica triunfal în picioare. Lovea cu dosul palmei masa acoperită cu mușama cumpărată pe cartela nurorii sale, o moțoaică afrigă care era profesoară de rusă și deputat la regională. Bunica uita să se mai închine, vedea cu o vrează scuns în veșnicul caier de cânepă. Uneori, la un semn numai de ei doi cunoscut, ea își abandona furca și fusul, trecea în cămară de unde se întorcea culciorul plin cu oltoan cum e limbarul. Îi turna ca unui voievod vinul fără de care lumea aceea ar fi fost sigur mai săracă în dragoste și în povești. Era o băutură falnică prin vechi, vechime, ca-mi la primul fier, dar care nu i-a răit și nu le-a curat mințile. Ca la nunta din Cana Galilei, pâinea și vinul nu au lipsit de pe masa bunicilor, masă strașnică, în jurul căreia ne adunam de pași prietenii, neamurile și vecinii, unguri, ungursași, țigani, evrei, ca într-un turn Babel. Iisus al meu, cel bătut în cuie cositorite, gata anestezia la durerea lumească, se obișnuise cu rânsul și cu plânsul, cu nunțile și cu mormântările, toate câte trecuse răpiresc și în cascade prin casa aceea, una obișnuită. Bărbați și femei, profesori, avocați cu diplome universitare, sau numai țăran cu șapte clase, mai mei toții se rugau lui și seara și dimineața. Cei mai mulți pretendeau de la obraz bani în pungă, apoi sănătate, să le ocolească grindina postată de cucuruz, să nu vină bruma primăvara, târziu și nici toamna de vreme. Pre deosebire de cei tineri, vârznicii îl și lăudau și promiteau posturi lungi, știau cum să-l ia cu frumosul, când vedeau că ceva nu mergea cum i-ar fi fost prostul. De la mic la mare, l-ar fi exploatat la sânge dar ar fi aflat cu. Dar nici unul dintre ei nu îndrăznea să-și ia de prieten. Nu-i vorbea privindu-l în ochi, nu-i se destăinuia de la egal la egal. Numai mie mi se părea că vordea vorbea pe înțelesul inimii. nu facea semn când să folosesc și cât din cuvântul urât și cum să manipulez minciuna. Isus, al meu, cel bătut în cui cuie cositorite, mă înțelegea cel mai bine. Avea mereu timp să vorbim. Alminter, cum ar fi putut face față hotărârii mele decisive de a nu memora niciodată tabla mulțirii? Cum ar fi rezistat fără să caște de plictiseală în ceasurile în care mătușa mea, profesoara, lua lecții particulare de rusă cu clopotarul de la biserica ungurească. Un ins cu picatul uscat de ciroza cu care se pricopsise, prever, pe vremea în care, cum ni se leuda ca prostul, băuse vedre de vas tors din tulpina mestecenor de Siberia, acolo unde-și petrecuse prizonieratul. Seara, în lumina lampii cu petrol, el, Isus al nostru, nu doar mi se părea mie, dar era cu adevărat un bărbat spușietor de frumos. Bunica făcea lampa mai mică să umbrească într-o câțiva coroanei, și așa, încă mașa ei lungă și albă, sta minute în șir dinaintea lui rugându-se pe rozariu un șir de bobițe de mir adus de episcopul nostru de la Roma. Bunica se ruga fără cuvinte, cu ochii închiși, așa cum face privighetoarea când moare de brajă și boală în propriul ei cânte. Bunicul, în schimb, se ruga zgomotos. În ce își că mașa de lucru, își ascuțea briciul, și se rădea dinaintea Oblinții, nu lăuda pentru temerce. doar îi spunea ce și cum mai era dincolo de cei patru pereți, mereu dați în var proaspăt și alb, dintre care Iisus cel nituit încositor nu ieșea decât cu ocazia celor două mari primeniri de Crăciun și de Paști. În genunchi, ochii în ochi cu el, el îi recitam Repede, rugăciunea, ca purtată de un mecanism care țăcăne fără să-și bată capul pentru ce a fost inventat. Apoi, în păcată, fericit aproape adormam cu crestianca în brațe, singura revistă cu fotografii colorate din tot satul și pe care poștașul mi-o aducea gratuit, cred, acasă. Sunt melanie Cook și v-am făcut un dar de Crăciun. cititor de proză.